Wa khairul hadiyati hadiyum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhtasathaha wa kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin balalah wa Sekarang kita masuk pada bab pertama dari kitab tauhid qala al musannif wa rahimahullahu ta'ala Bapu Fabulit Tauhid. Bapu Gautaman Tauhid. Wa ma yukaffiru minad-dhunub. Dan. Penghapusan dosa. Dengan Tauhid tadi. Penghapusan dosa. Dengan Tauhid tadi. Pada bab ini. Al-Musannif Rahimahullah Rahimahullah Ta'ala. Akan menjelaskan keutamaan keutamaan Tauhid dan akan menjelaskan pula bahwasanya Tauhid ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Yang perlu difahami di sini, ketika disebutkan kalimat keutamaan Tauhid, faulilah, bukan berarti menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak wajib atau semata-mata afdol saja tidak tetapi yang benar ialah bertauhid itu hukumnya wajib wajib atas individu-individu muslimin dan muslimat disamping itu pula tauhid itu memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Naam seperti salat Salat itu hukumnya wajib Salat berjamaah fakir laki-laki Hukumnya wajib Namun juga memiliki keutamaan Keutamaan yang besar Fakir mana yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Salatul jamaati Afbalu Min salatil fadzi Bisabi'in wa isyari Darajah Mutafakun An Ibn Umar Rasulullah mengatakan, alaikum, salat berjamaah itu lebih afbal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, menjelaskan masalah keutamaan, namun kita mengetahui bersama bahawa salat itu hukumnya wajib, salat berjamaah hukumnya wajib bagi kaum lelaki. Demikian, sehingga. Sekali lagi ketika disebutkan pembahasan keutamaan tauhid. Jangan difahami. Tauhid itu hanya akhbal saja. Tidak wajib. Jangan. Tetapi kita meyakini bahwa senyata Tauhid itu hukumnya wajib. Sekaligus memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Sekaligus pula. Bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Nah. Sekarang kita masuk pada. Ayat yang pertama. Wahyu Allah Taala, dan Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Al-Ladin Amanu, walam Yalbusu Imanahum bi Zulmin. Ulaika lahul Amlu, wahum Muhdatun." Allah mengatakan, "Al-Ladin Amanu." Orang-orang yang beriman, walam yalvisu dan mereka tidak mencampur imanahum keimanan mereka, piovolmen dengan kovaliman, ulai kalau mul mereka itu akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun. Dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ketika turun kepada Rasulullah SAW dan dibacakan kepada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhumu jama'in, syak' Mereka merasa berat dengan kandungan ayat ini. Sebab mereka memahami keboliman di sini umum orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan keboliman, pahalanya mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Bayangannya mereka keboliman untuk umum semua bentuk keboliman tentu berat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah aiyuna lam yadhlim nafsa aiyuna lam yadhlim nafsa siapa di antara kita yang tidak mengzalimi dirinya tidak ada artinya masing-masing kita pasti pernah berbuat zalim maka rasulullah SAW menjelaskan laisa al-amru kama dabun nun pemahamannya tidak seperti yang kalian kira tidak seperti yang kalian duga innamal muradubihi fi yang dimaksud dengan kiboliman di sini ialah kesyirikan syirik apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang saleh yakni Luqman al-Hakim yang mengatakan Inna ash la zulmun azim. Inna ash la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, sungguh-sungguh kewaliman yang sangat besar. Sungguh-sungguh kewaliman yang sangat besar. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menyebutkan dalam hadis. Radiyallahu ta'ala alhu Dari riwayat ini Tela-tela Makna ayatnya Sehingga pengertian ayat ini ialah Orang-orang yang beriman Dan tidak Mencampuri Keimanan mereka dengan kesyirikan Dengan kesyirikan Maka mereka mendapatkan keamanan Dan mereka mendapatkan Dindingan Pembimbingan, petunjuk. Dari sini kita bisa memahami. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Dengan bab yang disebutkan oleh. Al-Musannif rahimahullah. Bab keutamaan tauhid, Bab keutamaan tauhid. Dari sisi. Dari sisi. Dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dalam bentuk keamanan dalam bentuk hidayah bagi siapa saja yang tidak syirik bagi siapa saja yang tidak syirik Sementara orang-orang yang tidak syirik itu mafhumnya mereka itu ialah para muahidin. Mereka itu ialah para muahidin. Orang-orang yang bertauhid. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak syirik. Itu artinya dia bertauhid. Di ini Sehingga ayat ini menunjukkan. Bahawasannya termasuk keutamaan tauhid. Ialah. Termasuk keutamaan tauhid. Ialah. Keamanan. Dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Nampaknya jelas maksud dan tujuan ayat ini dibawakan oleh Al Mustansir rahimahallahu Taala dalam bab keutamaan tauhid. Negeri laki pergi laki. Nampaknya dari riwayat yang saya bawakan tadi penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah kawaliman yang beliau tafsirkan dengan syirik, menunjukkan bahwasannya, kebaliman itu, bermacam-macam jenisnya. Kebaliman itu, beragam jenisnya. Yang pertama, kebaliman, dengan makna syirik, kebaliman, dengan mana syirik. Nampak. ini yang paling berat. Seseorang hamba yang jatuh dalam tindakan-tindakan kesyirikan, maka berarti dia telah berbuat balim sih hakil Taala. Dia telah berbuat balim dengan hakni Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syirik ala zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kabbaliman yang sangat besar. Suka dengan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wal kafiruna humu balimun. Wal kafiruna humu balimun. Dan orang-orang kafir. Mereka lah orang-orang yang balim. Yang ini. dalam bentuk kekufuran. Dan kesyirikan kepada Allah SWT. Yang kedua Yang kedua ialah. Zulmul insani nafsuhu. Seseorang membalimi diri sendiri Zulmul insani nafsuhu. Seseorang itu membalimi diri sendiri Ini dimaknakan oleh para ulama Iyalah Seseorang hamba tadi Terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu SWT Terjatuh di dalam perbuatan dosa Baik dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Dikatakan, dia membalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga ialah, Zulmul insani zairahu. Zulmul insani zairahu. Seseorang membalimi orang lain. Membalimi orang lain. Dengan tambah hak. Seperti memukul orang lain mencuri barang orang lain, membunuh orang lain, atau tindakan-tindakan keboliman lain kepada pihak-pihak yang lainnya. Nam, ini yang dimaksudkan dengan banyak hadir. It takubulma fa inna zulma zulmatun yom al qiyamah. It takubulma. Faidna zulma zulmatun yawm al kiamah takutlah kalian semua dengan keboliman sesungguhnya keboliman itu ialah kegelapan di hari kiamat nanti yaitu keboliman seseorang kepada pihak yang lainnya ini tiga macam keboliman di mana kita harus berupaya untuk melepaskan membebaskan diri kita diri kita semua dari bentuk-bentuk kezaliman tadi. Taib. Kembali bertanya ayat ini. nih. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bi Ulaiika lahumul amn wa hum Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kekufuran mereka itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keutamaan Dua keutamaan. Tauhid. Dan Nakhut Tauhid. Yang pertama iyalah. Ula'ika lahumul amnu. Mereka ini mendapatkan keamanan. Keamanan di sini. Mencakup. Al-amnu fi dunia. Wal-amnu fil akhirah Keamanan di dunia dan mencakup pula keamanan di akhirat nanti. Di dunia, di dunia dalam bentuk keamanan, kesejahteraan yang mereka nikmati di dunia ini dengan tauhid, dengan adab tauhid. Nah, maka naib ini bisa jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa diantara sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa aman sentosa kesejahteraan di dunia itu ialah dengan cara tauhid. itu ialah dengan cara tauhid. Nah dan ini terbukti secara wakil secara kenyataan pada pemerintahan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pemerintahan Khulaf al ketika Tauhid itu jaya, maka mereka semua merasa aman, merasa aman, merasa sentosa, sejahtera kehidupan dunianya. Demikian pula di masa-masa yang telah mereka sebuah daulah, sebuah negara, sebuah kekhilafahan, pemerintahan. Yang betul-betul menjung tinggi nilai Tauhid. Akan menjadi sebuah negara yang kuat. Sebuah negara yang aman dan sentosa. Contoh yang paling nyata. Di zaman sekarang ini ialah. Biladu Tauhid. Al-Haramain. Negeri Tauhid. Ya'ani Maghah dan Madinah, Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah. Negara Saudi Arabiyah. Untuk sekarang ini, satu-satunya negara. Yang betul-betul menjunjung tinggi nilai Tauhid. Memperansi kesyirikan. Menegakkan hukum-hukum Islam pada negaranya. Sebagai negara yang paling aman, paling sentosa. Orang yang kesana merasakan ketenteraman, keamanan yang sangat tinggi. Digambarkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala ghafaralah. Ketika beliau sedang sakit dirawat disana, di sana di Saudi. Beliau ketika itu Istirahatnya di Hotel Al-Hamra. Hotel Al-Hamra dekat Mestil Haram. Suatu malam beliau tidak bisa tidur. Maka di tengah malam itu beliau keluar dari hotel. Seorang diri berjalan dari hotel seorang diri menuju ke Mestil Haram. Kisahnya beliau, tawaf, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengisahkan sendiri, kata beliau, saat itu kata beliau belum merasakan keamanan yang luar biasa, firqaatimun roha, ketenaran yang luar biasa, yang belum pernah beliau rasakan ketika itu sendirian ke masjidil haram tidak merasa takut dengan siapapun nggak takut dengan pencuri atau dengan penyamun atau dengan pembunuh atau musuh musuh dakwah yang ingin menyerang apa yang semisalnya tidak ada tentramnya luar biasa belum menggambarkan perbedaan keadaan beliau di yaman belum mengatakan saya di yaman dari rumah mau menuju ke masjid, padahal jaraknya sangat dekat sekali. Dikawal oleh empat pengawal, empat pengawal, lengkap dengan senjatanya. Besar-besar padanya, sangar-sangar orangnya. Dia tidak tidak merasa aman dari itu. Belum tenang, belum tenteran, belum sentosa. Oh, agak okay. Ini persaksian seorang imam. Seorang alim. Banyakan semua kepada jamaah haji yang ke sana. Atau orang-orang yang, yang ke sana. Dan hatinya masih bersih. Fitahnya masih lurus. Yang merasakan betapa nikmat, Betapa enak. Betapa tenang. Betapa aman. Sentosa. Sejahtera. Kehidupan di sana. Itu semuanya di tawhid. Dengan tawhid. Dengan sunnah. Dengan pelaksanaan hukum-hukum syariah. Ini amnun. Di dunia. Rasa aman di dunia ini. Yang kedua. Amnun fil akhirah. Rasa aman di akhirat. Yaitu. Aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu ini. Ada perincian. Untuk rasa aman di akhirat. Dari adab. Ada perincian. Kalau orang tersebut. Betul-betul telah memurnikan tauhidnya. Betul-betul telah memurnikan tauhidnya. Tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala memurnikan tauhidnya tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kesyirikan dosa atau misalnya maka dia ini mendapatkan al-amnul mutlaq al-amnul mutlaq mendapatkan keamanan yang mutlak keamanan yang mutlak Begitu. Tetapi, kalau seorang itu masih tercampur dengan perbuatan dosa, tercampur dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, atau mungkin bahkan jatuh dalam dosa besar, atau yang semisalnya, maka dia ini hanya mendapatkan mutlakul aman mutlakul aman, semata-mata aman itu saja, bukan aman yang sempurna, semata-mata aman saja, maksudnya maksudnya kata para ulama, orang ini aman dari kekal dalam neraka, aman dari kekal dalam neraka tidak sampai selama-lamanya dalam neraka artinya apa? Mungkin dia diadab, mungkin dia disiksa, tetapi tidak sampai halid dan siha, enggak sampai kekal di dalamnya selama-lamanya dikarenakan tauhid yang ada pada dia. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan Inna Allah la yaghfiru ayyu shurka bihi. wa yufiru ma tuna dzalika liman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, tahta biha al-masyi'ah, berkat doncian Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinci tadi kalau keamanan di akhirat dirinci. Kalau mereka betul-betul memulihkan Tauhidnya, Plus tidak dicampuri dengan dosa dan kemaksiatan. Dosa besar. Maka nanti dia melalui kiamah. Dia mendapatkan amnun mutlak. Keamanan yang sifatnya mutlak. Aman dari azab. enggak di azab. Apalagi kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang-orang yang masih ber, berlumuran dosa sebesar, sekecil, maasi dan semisalnya, namun dia memiliki tauhid, maka dia mendapatkan mutlakul aman, semata-mata rasa aman, iaitu dia aman dari kekal dalam neraka. Dia aman dari kekal dalam neraka, tidak akan selama-lamanya di sana. Walaupun dia diazab Alih Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kadar dosanya masing-masing nah, Dan itu Apa namanya uh, Keamanan yang dia diraih Sekali lagi tergantung Kadar keimanannya masing-masing Dan tergantung Kadar keholiman Yang dia lakukan masing-masing Nah, ini keutamaan yang pertama, ulai kalau mereka itu mendapatkan keamanan. Wahhum mudadun, ini keutamaan yang kedua. Wahhum mudadun, dan mereka itu mendapatkan hidayah. Hidayah ini yang dimaksud ialah Hidayah di dunia. Wa hidayah pun fil akhirah juga. Hidayah di dunia. Ini fil ilmi wal amal. Hidayah di dunia. Mendapatkan hidayah di dunia. Ia'ani fil ilmi wal amal. Dengan ilmu dan amalan. Ya'ni, kalau hidayah fil alam, dengan ilmu, itu namanya hidayatul irsyadi waddalalah. Dia terbimbing kepada suratul mustaqim jalan yang lurus. Terbimbing kepada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpbedaan ilmu beragama dengan ilmu sementara hidayah fi al-amal hidayah dengan amalan disebut dengan hidayah tawfiq wal ilham yanit dia menabakan tawfiq dari Allah Subhanahu wa taala sama mengamalkan agama ini bertauhid kepada Allah Beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Yang ini betul-betul menjadi seseorang yang mendapatkan hidayah taufik ataupun hidayah irsyad, terbimbing dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang terbimbing jalannya di atas syurga mustaqim. Ini hidayah di dunia. Hidayah di akhirat. Iyalah ilal jannah. Muhtaduna fil akhirat di ilal jannah. Mereka nanti mendapatkan hidayah di akhirat. Menuju dalam surga surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Masya Allah. Hidayah di dunia. Terpimbing jalannya di Rasulullah Mustafim. Hidayah di akhirat. Ia'ni terpimbing menuju dalam surga surganya Allah. Subhanahu wa taala. Inikutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aladin amanu, walam yalbisu i manahum bi zulmin. Ulaiqalahum al-amn wahum muthadon. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kovaliman dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan ke keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wataala keamanan di dunia dan di akhirat hidayah. Juga demikian fit dunia wal akhirah dunia dan akhirat dan ini yang lebih tepat dalam menafsirkan ayat ini walaupun ada kebanyakan para mufassirin yang mengatakan keamanan itu di akhirat hidayah itu di dunia saja namun yang sahih insyaAllah Allah Taala dimaknakan lebih umum. Keamanan dunia akhirat. Hidayah pun juga dunia akhirat. Sebab lafadznya umum. Tidak terkhusus untuk satu tempat saja. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Maka di sini kita harus perhatikan betul. Dengan yang namanya Tauhid. Terus berupaya memupuk. Mempertebal. Tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disertai dengan amalan, amalan saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, jauh dari kesyirikan, jauh dari kufuran, jauh dari maksiiran kepada Allah Subhanahu Wataala, insya Allah ada akhir di hari kemudian di dapat mendapatkan di dzinul hidzabatul fiqih, yang sangat besar. Yang sukan dalam ayat ini al-amnu wal-hidayah rasa aman dan hidayah dari Allah سبحانه و تعالى baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Nakhfatilahu nahu al-hamdulillahirobbil alamin. sama saja bila ada yang bertanya kan, dipersilakan. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada hadis. أبو بكر بن صاعد رضي الله تعالى عنه